وَهُوَ الَّذِيكُ الْخَبِيْخِ صَدَقَ اللَّهُ مِنَا الْعَجِيمِ الحمد لله رب العالمين والصلاة من الشيطان والدين الله الرحمن الرحيم سورة داراتن کی صورت چمنگی شونکو وارو صورت ملکتی پا مکمو کر رمکی نازل شویده قرآن شریف کی پا سلسل دشمی رکی وش صورت ده او دا نازلی دو پا اعتبار ہوو او یاوان صورت ده نمکی پا صورتنو کی اکسر درب العالمین دزات و دا صفتنو بیانی یا دا پی غمبران بیانی قیامت بیانی بی سورت امعام در اپن العالمین دا خدرت دا هده الویه دا, دا صفات ذکر او ارسره دا قیامت بیان دا سورت امال تیسا لیارش بویف دے پاکی دا خدر دا عذاب من دا تیرمیزی شریف دیم جل که دا نراشد تیوزنیو صحابیو زیک بلاستو دا غزینه سورت امال مورد مشقی دین او خبر چی دلتا <سؤال> سری چی ساری اوکتا اوکتا دا خبر نخوا احاکو کئو قدون لکل دنگاتی پشکلی سری نو بیدین ساری حضور پاکتاوی سیبزو پیوزین لاستم دا خبر نمی صورت ملک و آلو و لیر صورت چې چی سری لولی دارا عذاب خبر نسری بچ که نو که سری عرش پا دولی نو دیرخن د ته مونږ یو واقعیا سړی دا آقا په عمر بسم الله الرحمن الرحیم یو لب نعمین تنزيل السجدة او 11 سورۃ هریا چې سړی لستې شي د شپې په پخبه ناروغه وامه زموږه علاقه په اکثر د جمعې پښپا اکثر علما وایي نو په سړی ته بلل ممکن یو د جمعې پښپلو له صبدي او دابا نویچی صرف دنگوی کشپا را لینا اراش پا تصورتو فیختیف دنون جمعات کیو اراش پاویلی که دا ترمی اپنی پاکترین با خود اراش پاویلی فور خلق بناس لکه سالیز آن لیلی یاد خون تو خوشالی چی امام برطلیلی نویرہ کرا لکه دیل پاویناو پاوری دو پا برد دار کی باشیده برکت چیره ته منسوخ شونه له روان له سان ته مراه وی شان دغه اجازه چراغه د بس ته برکت نامه الله تعالی په راته ولاسيرا دمو برکتونو وخت دمو برکتونو خان دلی شان ته دلی مرتابي اوسان دي اجازه چراغه د بس ته برکت داسي دغه جهان والله ان كل شي قديم اور ضمانس د پروګرامای بادشاہ د دنیا پر اس حضرت له لکه او دا د جګړې پر اس حضرت د مرګ له جندې ته له غنی درحد ان چې هغه دې ذات دې خلاقانو او د حیات چې جن باندې ځای ځای مې جوړوله یو دی کوم ایو کم اخسن عمل آچکم یا دو پتا سو کن خشتا تا عمل دی خلیمہ دو جن پیدا کلو چنیک عملہ خشتا عملہ او دا بد عملہ تکولو جن زب عمل دی یعنی پد, فا... پد جن کی, کی شرط عمل دی پا مرک سوی تا خا نیچی مرم نا غرست جن مدیر بیاتنی دی مدانی جن لطارست تیاری کون تکار دکنی دی من گذیلگو رضو دیر غمکو آجی کم جے دیر جن دیر غیلگ غمکو ماملن من کار مخدمات جن تیدا کنی دیر نزامی تیدا کنی چی تاسو پی مولین کی کی پاسی انتظامی کی تا پاسو ایو کم احسن و دیرم نه یادی خشته خو ته تخله یماره تنقل دوخ په ټلو بسيطه ما تنقل کله تر خاریاں چې د روته د سجدي په کمله جته برابر وي ما رمزه پاتانه خشته امر دورونه اې کومه سمانه چې کله ته تاسو ته خشته وکه لا انتصر خط خط الذي يغني العزيز سيده عزت مالك الجلال الذي خالف الرسول بكم جنه ان عذاب المركوب يشه الى ره وبصر الذي خلق عيظه خلق السماوات والجواها خلق كواكب الدنيا اسمانه تثبت يا لله د باص بیان د الله تاسو د زه او تاسو د زمکه اسمان باندې څه کومه فاصله ده دمره دا د الله سمون بیان تر نه وي نو زمون ته غنډه علمان وي عبد محمد بن قران قران چې دې بیان کړی دی بیان بیان زمون نه غوښته ما رئيس دي ما ديو في دي عمان قاموا نقولوا ان هذه زمنا خلت يا طبيبه بلاي النفسي لدوله لو قراتوا عبر عالم في دي تاع بلاي لا طبيب حوالي زمان تو رجعوا دول جحام كانوا ما نظام شامل ما ترى كيف الرحمن من تدونینی <تبعوش> داختیو تا داوخ بسطا سعید و مخصان دا تجمیلی نو پاکلگو احکولی دسکو مو پاکلگو احکولی دا ونی غنی پاکلگو احکولی تفاوات اختلاع آی عرد بادای شسیس بی اید جنف کار فایدیو مصر توارا الگسترگی حلطا آمین بطور تدینی تدیتا مزان کی شوندی سچوندی تاکی گر تاختیو کول یو اساسه سممره دې مسره کوي په دې واره واستره دې بابا یانه دې واره کله په او تدابير په دې باندې او په فکر په نظر د کې ګوره د پاپورت باندې نظر په من باندې يمخلي دې کلمس رخاصه او کسب شتات نظرسته مې وراره او بیا پسیر استرګو دې کې د خپلو مخلوفات کې زه د اس اسمعي ګوونه استرګي دې ویلو ته وا پس زیان از سمان دنیا دو شک خشتکل دیمون دانیزدی اسمان دیمصابیح تکلی دیو سا دا دنیزدی اسمان کدی سطور خشتا ہے دیستوری اسمان کی دی کلانی نکو دا داخلی اندی با اندر دا اسمان که خشتکلی دیمون تکل سطور دیاسمان تکلتی دا چپ کدی تکلی کلی ری تکیو کچپ کنانو چت بلان دی وی غانده نو داستوري کمه وجوده الصفوي او تجربه اسلام مليمه چې د اسوري په نام دي ان کې اسمان څخه تخت له اختاري زګ زمنه د ټول اسمان تخت له لختای 20 تختاري لا هواه کله انسان په نظر کې د اسمانونو پرو او یوور دی چې چرته چوندينه سلاره په تختاره شي د په نوخد ايوه والا قد زينا سماه الدنيا من خشتکولو دا نزده اسمان بمصالیه تخکولو دیو سرا قنبولونا قطیق ورنگی ستوری زلم خشتا خندنی و جعننا انا لجوم اللشاقین من اخلو بسر کی وجدش مدرجون لده من داته قسم ستوری مشتل با شیطانانا شیطانان چی بردی ملعکورتا خبرتا ود دیگه ستوری نا پی شغلاه دیداشت اوشتیش ستوری پخپلا باغم عدرا کن باغم غور پشانتو دمرا سخت گرم بجل آمدازین او چه تول <سؤال> یهان ده بولیش پت چکا که را هایو جن تکه هایو دنور دونی هایو جن تکه سالور زاره سالور سا واتیا منرا سمرا لکه دانه ده پور پشانده مر خوکی دانه ملکلی ده گره ببسر کی تیو تدا دنیا دې پټي ورات ولکه په دې مرګ جمهوریت دنیا کې اخترنه هغه ساده ورګا بس لکه کړه په زمکه نه غوښته تا چې آشنا نه زم ته راګرو یو همونجیدتا <متحدث> را تیارتوری با آخرتی یو عذاب در اوض ولیلذین داقود شیطانان شو شیطانان فتس سوکروان جادین داقار در زخد ولیلذین اتتروی بر ربنیم او دعای خلق در اپان اتنی تسوک کافران دی تخت الگر اغنینا یا ورسر در افرایان وید بیتول بطا اور دین تو سات خد وزخنیری اذا ان کوچی ما اوست چې کافان اور زوري شپه د وخت سم عمره ما شهیقه دی به غیر د وزخ چر له برازه په د وزخ شهیخ بهات چر ته چر وجه کوي د وزخ د جوشت ته اړیږي طعام ته ومنځ زمينه ودوست تاريخ د التقدم په ميدان وسینه د تېرماټ په دوتو سيزوني احساسو دغه ځکه په هوريدي نه تدار ته ماکس دوي چې سوي په هوريدي هوريدي په دوتہ هغه چې رقم ما موجه ما قولی بھنی ایتا دوست اتنیشو نیزا اون کن کیا فاوح کچی دیو غرزولی شفا دوزخو سمیعون لها دیبا اوری با دوزخنا شهیقا چهو دا حیبتا براغا او یا تفور دوزخ با جوشوی غرزنگوی تکازو تمیز من تاریبا دا چه پرخو چودا غسین قلما او خیتی ها فوجن حر زن چه هرجی بی تلیکی او دل <سؤال> با کافران او دل پاکیو جن فوج دلی تا نسالا ام خزنطها پاکوش با تکین گرانان سو کداران دا دو زخ علم یا تکن نزید تاسو تا دنیا کی او پیغنبر مو در غلی تاسو تا دو روزن انیا ایرولی قالوا برا دي ورا ملي دلكم فجاءنا نذير داو دنګل تورنګل دمنګل دمنګي دا چې د قیامت پرځ د میدان کې منقې دې چرستار فراش نه دی به اخراج قالوا برا فجاءنا دي او دراغله منته فكذب ما انه غت دره دې نمود دغه عام او یمیز آستا دا جنت او دوزخ منی آره اگلو دا جنت او دوزخ دا مولا دطلار گی کل اگره مولا تو تخبیل ایوی او یمیز دا جوزخ او جنت دا مولیان فضولی دا رکلی تا خضیلی مولا عادل اقبرتا بیانا ہے نکه یخن په نکه انداز دیر اصطاق خواه خالو برا دیو او حجا انا نزیر بے شک اَغَلی مُنُ تبَطَرہ رَطَانہ فیاولیارون کی بیگماں فَقَدْ ذَامَنَا مُنَذَ الْحُجُمِ وَكُلَّمَا مُنَّا بَيْنِ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فَيَزْهَقُ كُلُّهُ مِنَ ذٰلِكَ الْبَدَرِ اللَّهِ ویمونکوی غنبرانو تاوی نخدیسا نازل کنی او تاسو قدن رہوچی دیا برداتوز اخیانو وقالو لو کننا نسمو و ناقلو کنمون او ریدی پا دنیا کی دچا خبری او ناقلو یام دا اخلاو دا پوینا کارا بشتلی شیرمو دی دنیا تفرابلو تحکل اختیار او جزیونو تحقل اختیار نویلو اخیر سنر او ایلو سموکلو او سکنکا بایی او بای جنة جسلع یو ما شمون یو کورا کید ابسن جوری سمتسدنی او دمروی نزام رواهنی داون داسه ابسنی او زمان دا او او خر او او غی فرسشو او او خر او دا یا فریو سار وقتی او دس ماتی تای او وبسم الله الرحمن الرحيم كما اس دار دقین دا مزمال دا خر فرس شو دې دې لوخنا تا پچره نسمع د چا خبرې نه ورو دې اونه که لیان بخت له پونه کاش دې سماوا اکل د له ہدایت لا ورو دې ملاکم ما فيها صالح سعيد لمؤمنه دوزح دوزح دو یا ما من دمې موږ د شمار کډو ځان یې معنی فاتر په ذمېنه د وخت کې دیه پای او کې د خپل جوړمو لا مهي تکتسي فصخ کله اساس ان الذين <سؤال> يفسقون عباد الله فرضيت مخالفي خروانه بیان دي دک فرشر فتنه انسان بیان مند دکل خو دد دک نه یار سوي چې د خرانې ایږي د باځه سوي چې د خرانې ایږي ان الذين يفسقون عباد الله بيشكا خل جری دي دختربنا بالغته ماجده خویني بل yana ke me dili dili aw me da deza ke me dili dili aw da khuda me dili min min madina shana rabban de shaka akhra je dili da khuda rna bil ghaib ta malida ghalay la mal makhsiyatun wa ajrun kazeer dida da khuda da تو تدی ساته اخفل خبری اویج حروبی او کسر بندوئے انہو علیم لذات صدور بیشت عالم لکا اخواب دسیم بزرگ اخافات او دیرابون اخده خبردی او کافر تا کفر خداورد که او مسلمان تا باعدنی که او کچا دا یرد اخدین کوری پا اخلاس او پر اشتیان د خرد تمالی که او کاسی دا موخلق تمنونه نکو خبر خبری ده مانسا جنگ ده او کتو که من خلق خریت اگن آیا ایلم من یا عزاد شاید داداوی تونه تختل <سؤال> مخلوک تشما پیدا کنونه مانسا رب دیئی لنوی دان زروالا چاوار کروی دارو جنوالا <سؤال> چاوار پیدا کنونه دان ازام مالا <سؤال> چاوار زاد چه ده مخلوخ <سؤال> ارسجو ایر اغتبه ده مخلوخ ده هر سجو ملي جدا آلا یعنم من خلع آیا ده خاون جنیح وزاد چه ده توجود بیده ووالتی افره دیو بارک دینا ده ده هر شجا دارک شیده واتمولم دیو الخبیر دا اغتبه خبر من خبر دارد خبیر دا کتبه خبر خبر دارد والتی بارک دینا سم الله الرحمن الرحيم مې د وګور تبارك الله دې سړي له پاکي د کوم ورتاوري چې اونه مونږ سره وي د ملي د ملي څه دغه ننونه تاسو په کوم شيخانه دغه خلق په اجازه دی هغه په ماجو ته دمو سري اجازه ته په او ثابتونه دی راوي چې خبره به ام سره انشاء الله او صالح رسته خاوه کې خورا دغه تداسې دې خبر کې وړاندې نه دي اې د نورو ته یو څه وګورئ داسې وخت نه لکه څنګه چې اور فکر مار سې زونه اړیلې په هغې شرایطو د هر چا نه تمام لازمي اواز له بسم الله الرحمن ایجی دی صورت منкی داخلی دیکھر پانکدادا تو دی صفات کو دادن دی زمن دقی 없는 کانکران تا در صرف اونش بای climb من دی رکو کی دگلے پانکدام پڑرت دا اسمانو دائیں اینجی دی اسمانو تو جور SAN دی اس تورو تن گور دی رکو کی د دزم کی بایان دی دی رکو کی دیزم مخلوقات یاد کی دا اسمان و زمکنیس کی دا په د راتنه فیلی د خدای د هستیا او د نړۍ دې توګه دی چې عامانه څنګه پېټ لیکا کرا ته بسم الله الرحمن الرحیم هو الذی جعلنا من الارض زمینا فجعلنا اسطحته تجری من الغم ومت استصبا و, و قانا مسخرا تو او تھی او دینار نید سی پکم طرفی غوزی تا آقا یعیت ضروری زمکم دے نظام پہ واکره اس اساسو دا جن دکا کرواندی دا استود می دا بادین دا پار محصف جی بکرد کز مککول اکدشی کی پشاننا مارو نیو در جیدن پک اسی میکیدی شن یاد خد او دا مفصل پا سنگا تکیبو کرتا روان با سنگا کی دا باگی با سنگا کی دا او کتولا که دا باکی تشان سخته او باکی دل او قیان با سنگا کنی اس کلکی دل نهرین با سنگا جو رہنگل خدای آن بس مکتاقی حدید با ساکھ جو کئو رئی چندیرہ نرمہ دوانا سخته دا باکی جوڑی کدیو جو تارکتا او کستا پاکاری رو روات او باکی دا باکی اوونه چې پوری چې وایو ته منځینه شي او کوم کار ستاسو سره راځي و ته ټول <سؤال> mesti یې مارغره نه شيږي په دې چې ورکلې چې را نیو برطاله شيږي په دې د یو کې دا جبسا د یو کې انسان د بار مناسب د ما باندې متا کار وایم لکه هدا جلی تاسو د طاره مخدانه د تاسو د طاره څه د جن مناسبه د دا کار خامشي چیرې راکیه وګورئ دا اطرافه نه ځي وګورئ دا قدرت نه نه من چې دجوت سړی چې طریقه لا سورېږي چې غیر تعبیر سړی هغه تل چې ټول بدن د اختفاتی و کینې مرسته درته ځماکه پیرځه کباخنده دا رېځه ټول اس باندې ولې نشور پر د خپل ځای رېځه ترکر کروندته چې د منډورځي کې کس کېمو او هرڅه باندې وره اول دعاوات ځمکې دیاتو له ګډو شو هغه را دا شوبه سره دی پس پس دا نه را راځنه یروش دا بو دلته لخوا ده زمینی نو دا غا چې ته دا حدا په علاج نه مونږی یی ته خو روش خاص هغه هر څه کولی علاج ممکن منطقه خريته انځر جنون ولې نشو غواړم چې دا مرګ دې رب ما سره له خبره اع منت منت السمان با دي لی خجرتونه پس ایک دفاع تزمو کا و اسمان دا او پارت تا دهلوی زاپ لتاسو تا دی خطریکی اکدار دا بانی دازمو کا اش لیو تاسو پکیننه باس يا دا اسمان دا مالک دار بانی هن يخصف بكم الأرض شوش لي فتاسو ننا باسي او الزوال بيتانوري ننا زمكة وفتاسو خزي زمكة بزلدلره واليش داكنا وباكي دورشي تاسو وباكي او زمكة باقوزي نور بامتتاكي ايقتي يوسيس خزي ما هسيس باكي نور امتاره خريداسم كلشي او الزلدلسو باول او سوكشتزي الزلدل بالنبي كلك جاك وركي نطول ج اصوش اندستان و درماکی او اگرکی نیتال دیزا الولای لونین هزار مزیاد خلق ملکیم او بسیونی مکانات و غربیو زمک خلقیه بادی روح پتی قائدش متاسف آمدی لیدان خزاعت نا چه مرادش مروالد اخدیسی تبتی اخدیس اردارین منزر ناقزان چه ان یخسبarsi ya tasarruf pa baadinan din da manah kela aamin tam man dastama ta sa baama ye be khatari ba gleezat na chibahar an yakhse pa ba kom alarb ko chei ta ta sa zmata aw zaa ye tamo mukazi da ye ta sa ba wan او تامنیه دا عذاب ما چې بارونه انور سلام علیکم تاسو دا چې دی په تاسو څنګه خاص تاسو ته یو سخت سیته و سرام خوشی په تاسو سخت سیته ما چې په شرف شونه وسیله نو څڅه کې بنه کې پس ته علم نه دی نه نه دی په وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ بِشَكِّ إِنْكَارِ كُرْسٍ دِينًا مُخْتَلِفًا وَبِرَمَانًا وَعَارِضَةِ تَعْلِيمَاتِهَا فَكَيْفَ فَاتَ نَكِيرُ سَنَجْعَلُ عَذَابَ مَا ظَلَمُوا سَنُدْخِلُهُمْ عَذَابَ النَّارِ مَا أَرْسَلْنَا رَسُولًا إِلَّا بِقُدْرَةٍ أَوْ خدا خده داس نظام نسی پلائل طول قیوزن نبا یعنی دلیلی ورمنز کی نسیتی بے دلیلی بے پکی نسیتی ایک مقصود فا اسلام را اولم یا اولا بایئ با کافران نفر مرحانتا فوقهم بعد اختلان ما صاقات ما یقبدن ورئی ورئی اورادن برئی ورئی با نظام نمره برونسس اغزمه که تنران موزیگه وزارو پاریگی تا والا والا دا چل رتا چا خوابه او دا خوابیل چا مسخواب برئی او دا آزاری ورچا جن بکوه لئی نمکا که تیتونس دا انو که بیشتا نماشم مارگتا دا چل چل بخیچیزه پر یه حوابه لئی دا نظام دا چاوه وَلَمْ لَوَجِيْهِمْ وُرِي لَقْفَيَرْ مَارْهَانُ تَقَوْحُمَنْ دَرَخْتَلِ <سؤال> سَافَاتِ مَا يَمْدَلِ وَزَلْ فَرَوُقْ يَوْرَا هُمْدَلِيْجِ مَا امْ سِكُنْ نَلَّ الرَّحْمَانُ نُتِنْ دُو بِي لَوَمَ دَخْرَ ګورم چې هغه شي چې ترماوی او ورځمه ارغلي کومې د لاوار چلوې امر پښتا دا نه د کفایي مستمشي دمرغهږي په دې شي غوذر یې دی یو هغه مې لپدې ما په ځمې تمندم دا کلی وزمته دمرغه تیزي چې یو څه شي نه اندمرې شي این فارس اے چون شتر مرغی بدانی نفس را نکشد بائی نپر رد دارانا چون, چون بیتا گویش گویش پشتا آر, باری بیگویت اوی دا نصمی سال دا شتر مرگ ہوئی نبارلی نبارلی نبارلی کورتاو اوازو جان وزوخی او خدر بیسو او کبی او خدر اکتار ترمان وی نفش دا سه مکار شیلی نفش دی او فتح آیا میگو وشی پرموند روی تی بشه وی اوالا لحو ایل اتبایر تا خلق اونو دی مرانو تا تاقا هم با ساقا تن مداندرم ودر پراون کی او را هم داندرم ما ایم سکونه ایل برحمان ندیکن کنی سفارت ځکه چې دغه د نړۍ د احوالات فترتی اوسوس وانا شی نسول یا ما لله مارغان و چخده جدا که مارغان جدایو او چه تا یارم کنو تون تیتران یارم کول خارانای پا یاشکنی کولی کن کولی پا یاشکنی توتیان کول پا یاشکنی بلبنی کولی پا یاشکنی او چخده جدا کنو و کمتار مختلفی لی سربان مختلفتی ملعبت مفتدخ دیگه عقل اسلشنه اندخو یا غذافری شخده یاوکین یوییچ جدافی جدا تو ای انهوی بکل شای مصیر خده بحر سیدینیوش عمان حاق الوزیر و نمی دیکھ ری نسیت بیانی بست دلائل و نتبرتنا مغلو عنکې نکړکه نو کلاس کې ورکنه هم هغه چې څو ته هغه و جندلک چې هغه د لحکر شتا څخه پاره نن سره موږ دونه رحمان او تاسو د کس تاسو په مخالفته سوچ د کس شاته لريږي هغه د فینم کلاس هم هغه چې څو ته هغه و جندلک چې هغه يا مسركم تستاذ امدادك من دين الرحمن مقابل لك ناس من الذي غرور كثر ابوك دي بطل كان وارد مقابلك يوسف دي تراس دي بولش اما هذا الذي يرزقك سورتي سبع رزقك في رزق ان امسك راسك تاخذ بنك الطلعه لا تقع صعب بان من حوادث بالنسبه تبا اذا او بنك باران بنك يخش صاليه عشي سوكشتا وحبا شون ايديه اكيدا بلده بشبك انا خشقا ليا ديو خلقه خلقه چه خوريه نجي خداقه باران شو روكو من دمرا باران شو تقليه عورم عندنا انا انا ده سودي عرب و عربي خبرين عورم اتشو لجازة ساما سودي عرب ورسوله نا دوایانه و کنبله نمروی فیضانه اکتو سیدادونه دی شب تسوول و خلق امرو که از دینانه داخده ای نظام دی سرکسنه شو نشپککا لکه خوشکیو نگمرا بی باران مارش نخبره ای امان هاگراللگی باککا لکه باران نموگا سرکال بارانه سکنه غرولی شنه بندولی شنه سوکتی اغذار شی رزق بدر کی تاس ادا دا دغه قصو دی دغه دغه لږه زموږ څو ښه او نام سرکره څم په خوره په دغه باندې تخریر دا د بغل کې ما دلی کې فرقه کیره د سبست چې دا چې یو بل لږ دی په یو کې او په ننوتي د سرکښه په منظر کې انا کاتور بسیق لیدکانا پر ادید انا سکور روان اناو تخیطه بدا سیسی فره دنیا که روان نسان یو سحادیت اگر وزیرو تاکوی سید تخیطه مسیم نسریه ای کم زاد سیدی فکور روانوی پس دنیا که آگه تخیطه مران اما آم تخیطه سدبی اما آم تسن که تخیطه سدبی دچنجوه تشتن مکاسم برکات کر شه کبا مو بتاي خلک دغدغې مخداوي اقميه شي ننته بنه وچي آيا انسان ځواني نصور په خپل مخ احدى دې دې سم بلاره وي همي